بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى دنشني حديث سبيل جلسون الإمام بخاري ومسلم أبريد يوغاية أبو خريرة رضي الله تعالى عنه Ovaj hadis se u stvari hadis kutsi, a to znači da poslanik Ali Salatova prenosi Allahove riječi. U njemu se da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukazao. قال الله الله یې rekao. كل عمل ابن ادم له والحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف إلى pa ane eđzibihi jetru kuta'amehu vašehuvatahu min eđli vosijavu džunna svako dijelo Adamovog potonka to jest čovjeka pripada njemu a za jedno dobro dijelo bit će nagrađen desetorostruko više pa i do sedamstotina puta više osim posta on je moj I ja za njega nagražujem, jer on, to jest Ademov potomak, ostavlja svoju hranu, svoje piće i svoju strast zbog mene. Post zaštita, to jest od grieha na dunialoku i od žihennima na ahiretu. Wa iza kane jevmu savmi ahadikum, fe la jerfuth, I zato, kada postite nemojte ružno govoriti i nemojte podizati glas. A ako se neko bude svađao s vama ili vas fizički napadne, onda kažite mu ja postijem. والذي نفسي نفسه محمد محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله يوم القيامه من ريح المسك تاكومي اونغا اونجيو يروسي محمدا لا دوشا زايستانا سودнім дан музада испостачевих уста ليفشي чем يريساتي од міриса Li saimi farhatan yafrahu. Isaaki postach ima dvi radosti kojima će se radovati. Farhatan 'inda fitrihi wa farhatan 'inda liqani rabbihi. Radost što je završio post kad se iftari i radost kada sretne sloga gospodara. To jest suđnem da Prema tome iz ovog hadisa vidimo kako je poslanik s.a.v. govorio o postu. Šta post znači za muslimana na dunjaruku, a šta će značiti na ahiretu. Što se tiče zadaha iz postačevih usta, neka znate da je postaču propisano i dozvoljeno da čisti usnu šupljinu, da pere zube dok posti, O, ovaj miris koji je obećan misli se na svudnji dan, a ne ovdje na zemlji. Molim Božišanog Lakhriša da ukabuli naš post i da nas učinje do njih slušaju ono što je najljepši rade, o što najbolje. Sva morim.